Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala wa la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba'd fa inna asdaqal wa khairal haditsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al umuri muhtasatuha fa inna qulamahtatutun bid'ah Wahku lakukan dalalah, wahku lakukan sena. Khabar Allah wah akhwat kitin yang sudahkan Allah Allah Subhanahu Wa Taala mulai pagi hari ini kita akan membaca seanteruk karya penting dan karya bernilai karya dari Abu Zakaria Yahya bin Sharab An Nawawi, wahai malaikat Allah. Itu sebuah kitab lihat atibian si ada hamalatul Hamdulillah Quran yang artinya adalah penjelasan kitab tentang adab adab hamilatul quran para penghafal alquran dan isi buku ini adalah tauhid tentang masalah seputar membaca alquran, keutamaan baca alquran, keutamaan menghafal alquran. Dan juga adab Pada saat membaca alquran. Kita langsung mulai dengan mukadimatul muallif. Mu Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallif rahimallahu taala Alhamdulillahil karimil Sekalipun dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha pemurah, maha ya, pemberi, duluthuli wal fatli wal ehsan, dan dia adalah zat yang memilikan, uh, memilikan nikmat, anugerah dan kebaikan. Alaihatanal ilmiyah, dia adalah zat yang memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk kepada iman. Fadzalatinana ala saighlatian dan Dia mengistimewakan dan mengunggulkan dan melebihkan agama kita di atas seluruh agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita makhluknya yang paling mulia dan makhluk yang paling utama di sisinya. Yang makhluk tersebut adalah kekasihnya. Habibin Khalilnya, hamba dan utusannya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika menghafihi pada maka Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dengannya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penghambaan dan peribadatan kepada berhala. Wa Aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Al-Mujizat ilmu semeroti alat taqabul azman yang Al-Quran merupakan sebuah mujizat yang bersifat terus menerus alat taqabul azman dengan meskipun sulit uh, bergantinya zaman. Allah tidak hanya pihak dan Allah Subhanahu Wa Taala menantang dengan mujizat ini yeah. seluruh manusia dan jin agar bisa mendatangkan uh, satu kitab semisal Al-Quran. Fa'abhamah <laughs> pihak jamiah al-insyiriyatul bia'an. Wa ta'ala huwa rafi'an liqulubi ahlil fasairi wal airfan dan uh, Allah Subhanahu wa ta'ala membungkam dengan mukjizat ini semua orang-orang yang menyimpang dan semua orang yang melampaui batasan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati orang-orang yang memiliki tafsirah Orang-orang yang memiliki mata hati dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wataala layak luku alat kesokit taradudi wataroyul ahyan dan Alquran adalah sebuah kitab suci yang tidak akan pernah busan meskipun orang itu sering mengulang-ulanginya dan dan tidak akan pernah Uh, kita pernah usah, kita pernah pusing, meskipun sering diulang-ulangi, dan meskipun zaman berubah. Wajaharuhul Widiyah, hatta tazharuhul Sirahul Wildan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan Al Quran sebagai peringatan sehingga Al Quran pun bisa dihafal oleh Sirahul Wildan oleh anak-anak kecil. Wa dama na hifdhahu min tatawiffa wa yuju ilaihi wal Wa huwa mahfudun Alhamdulillah malawan Inn Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk menjaga Al-Qur'an Allah jaga sehingga tidak mengalami perubahan wal dan tidak mendapatkan atau mengalami sesuatu hal yang baru. Tidak ada hal yang baru yang tiba-tiba muncul pada Al-Quran yang dulunya tidak ada. Alias terjaga keotentikannya. Dan Al-Quran adalah satu kitab suci yang terjaga. Dengan memuji Allah dan dengan karunia Allah. Maktalah malawan ya, Meskipun... Sila berganti malam dan siang. Fakalin iti na iti onumihi manis tofahu min ahnilhati wal ikon. Fajama ufihah mingkulifanin mayansarihu lahu satu ahnil ikon. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan topik agar perhatian memberikan perhatian dengan ilmu-ilmu Al Quran manusia-manusia yang Allah pilih dan mereka adalah orang-orang yang terjad, dan orang-orang yang teliti. Maka mereka kumpulkan fiha di dalamnya mengkulipani, berbagai catang ilmu. Yang berbagai catang ilmu tentang Al-Quran tersebut, itu adalah satu hal yang membuat lapang dan gembiranya jaja orang-orang yang yakin. Ahmadu ala zalika wa gairihi min ni'amihi allatilatuhsa khususan ala ni'madil iman Wa asaluhul minnah ala, wa ala jami ahbabi, wa ala saiq al muslimir fi ridwan. Aku memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa dihitung terlebih lagi nikmat iman. Dan aku meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan minnah, memberikan karunia. kepada aku. Dan semua orang-orang yang aku cintai Dan semua kaum Muslimin, Aku meminta ajar Allah memberikan karunia dan ni'mat turpa riduan. Turpa riduanya. Wa asyadu an la ilaha illallah wa taulah syarikalah syahadatan muhasilatun lilhufran. Mungkidatun sahibaha minal niran. Musilatun lahu ila subna janan. Dan aku bersaksi bahasa ini tidak ada sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berada disembah, melainkan Allah semata tiada sekutu baginya dengan persaksian yang itu menjadi sebab mendapatkan ampunan dan menyelamatkan orangnya dari api neraka dan mengantarkan orangnya orang yang memiliki persaksian tersebut untuk menjadi penghuni surga. Inilah Muqadzimah yang disampaikan oleh Abu Zakaria Yahya sahab An-Nawawi rahimallahu taala untuk uh, mukaddimah seperti mukaddimah untuk buku beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran maka dari faedah atau beberapa poin berkaitan dengan mukaddimah yang beliau sampaikan maka di sini beliau An-Nawawi rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu adalah habib habibullah wa khalilu kasih Allah Subhanahu wa taala baik dengan gelar Habib ataupun dengan gelar Khalil. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang menyampaikan derajat yang paling tinggi nah, dalam hal dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu derajat Khulalah dan Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Oleh kerana itu para ulama mengatakan satu hal yang aib, satu hal yang melecehkan dan merendahkan. ketika kita menggelari Nabi saw dengan hati, karena dia mendapatkan gelar cinta dan kedudukan cinta yang paling tinggi di atasnya hati, itu khalil. Maka yang terlarang adalah jika kita menyebut dan mensifat Nabi saw dengan hati semata. Adapun jika dikaitkan dengan hati dan khalil, maka hukumnya tidak mengapa sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawawi rahimallahu taala di Muqaddimah kita beliau At-Tibyan. Disebutkan juga katakan Habibahu wa khalilahu, abdahu wa rasulahu Muhammad dan alaihi wasallam. Maka yang terlarang adalah menyebut nabi kita dengan habib. Karena habib semata-mata habib. Karena habib itu derajat cintanya lebih rendah daripada khalil. Yang benar adalah jika mau menyebut satu saja maka sebutlah dengan Khalilur Rahman, sebutlah dengan Khalilullah. Akan tetapi jika digabung, akan tetapi jika habis, itu digabung dengan Khalil, maka hukumnya itu Kemudian an mengatakan bahasanya, Al-Qur'an adalah mukjizat yang terus-menerus sebagai mukjizat seiring meskipun zaman filsuf berganti. Maka inilah di antara ...keistimewaan Al-Quran... ...dan di antara keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Nabi-Nabi terdahulu... ...mu'jizat mereka... ...cuma bisa disaksikan ...dan dirasakan oleh orang-orang yang... sezaman dengan... ...para Nabi-Nabi tersebut. Setelah Nabi tersebut meninggal... ...maka tidak ada lagi... ...mu'jizat yang terpisah. Terusnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam... ...di mana beliau diberi... ...Allah Alam mu'jizat berupa Al-Quran... Dan Al-Quran adalah mukjizat yang terus menerus, meskipun zaman berubah, orang tetap bisa membuktikan kebenaran penafian dan kerosulan Nabi kita Muhammad SAW dengan menyimak Al-Quran. Dengan menyimak Al-Quran, maka orang akan tahu bahasanya dia adalah memang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mukjizatnya bersifat terus menerus berbeda dengan Mujaat para Nabi-Nabi terdahulu. -nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala tantang seruling dan manusia. Ya, jika memang mereka melakukan, kalau Al Quran itu datang dari sisi Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tantang manusia dengan tiga tahap tantangan. Ya. Allah tantang manusia dan Jin agar mendatangkan sebuah kitab, semisal Al Quran dari segala sisinya Kemudian setelah itu Allah turunkan tantangan dengan Allah tantang manusia agar mendatangkan, jinn dan manusia agar mendatangkan 10 surat dari semisal Al-Quran. Setelah itu tantangan, Allah turunkan lagi, yaitu Allah tantang dengan datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Dan tidak ada satupun jinn dan manusia yang bisa memenuhi tantangan tersebut. Kemudian eh, di antara hal yang menarik di buku Adikian, di si Adabi Hamalatul Quran, di buku Adikian, di si Adabi Hamalatul Quran, ini terdapat indeks kata-kata yang asing yang diletakkan oleh An-Nawawi di akhir kitab. Maka kita kita baca sebagian kata-kata eh, asing yang telah kita lewati yang ada di akhir kitab. Alhamdulillah. Sudah hmm, kita dapat? Ya. Yeah. Kalau yang kita puning halaman bawah, ah satu lima yang kita puning. Alhamdulillah maknanya adalah tanjungan dengan menyebut-sebut sifat-sifat yang indah dan mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan arti menjelaskan bahasanya Alhamdulillah adalah artinya adalah Zat yang memberi nikmat dan ada beberapa penjelasan yang lainnya. Maka alhamdulillah adalah Menyanyung Allah Subhanahu Wa Taala memuji Allah, namun dengan pujian yang khusus, yaitu Maha Pencinta Takziman. Memuji Allah dengan meniputkan sifat-sifat sempurna yang Allah miliki dan pujian ini keluar karena dorongan rasa cinta kepada Allah dan mengagungkan serta memuliakan Allah. Kemudian di antara nama Allah adalah mannan. Di sini terdapat uh, riwayat dari Ali bin Abi Talib r.a. tentang makna Al-Mannan. Makna Nabi Zuladzat yang memberi nikmat. Dan kata Ali bin Abi Talib, makna yang tepat untuk Al-Mannan. Al-Mannan Nabi Zuladzat yang memulai memberi pemberian sebelum diminta. Sebelum orang meminta dan memohon, Allah sudah memberi nikmat ni'mat berupa pernafas, ni'mat berupa kehidupan, ni'mat berupa kesehatan. Ini adalah makna al-manad. Ia adalah zat yang maha pemberi, namun maha pemberi dalam pengertian khusus, yaitu yang memberi, kekauan diminta. Dan itu maknanya adalah kehidupan dan kelapangan, sedangkan hidayah, Kataan nawi maknanya adalah taufik dan kelembut atau kasih sayang. Yang tepat, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah taufik dan di itu ada hidayah bayan. Ada hidayah berupa penjelasan manakah baik dan buruk, manakah benar dan salah. Di samping memang ada hidayah dalam bentuk taufik, yaitu kekuatan untuk berangkat. Kemudian saya ingin tadi kita berjumpai kata-kata saya ingin maknanya adalah sisa uh, atau yang lainnya. Kemudian nama-nama kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad adalah isim maf'ul dari Muhammadayyhumidhu mengutip wazan fa alayyufakhiru. artinya adalah Muhammad adalah artinya adalah seorang yang sering dan banyak mendapatkan pujian. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad, karena beliau memiliki banyak sifat-sifat terpuji dan memiliki banyak sifat-sifat terpuji, tak orang pun memujinya, Dan orang pun sering dan banyak memujinya. Salah seorang pakar bahasa Arab Ibn Faris dan yang lainnya mengatakan Allah Subhanahu wa Taala memberikan ilham kepada keluarga beliau. Untuk memberi nama bayi yang lahir itu dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena akan diketahui dia akan memiliki sifat-sifat yang indah dan dia akan memiliki sifat-sifat yang mulia sebab Allah menambahkan untuknya kemuliaan dan kemuliaan. Dan ashram maknanya adalah memotong dan mengalahkan. Layak luku, ya, ya, maknanya adalah bala, maknanya adalah rusak atau jelek. Yang dimaksud bahasanya Al-Quran itu tidak akan yak luku ya, dengan uh, seringnya diulang-ulang, maknanya adalah tidak akan hilang keagungan dan keindahannya. Artinya tidak busan. Orang tidak busan membaca Al-Quran karena keindahannya tidak hilang. Nah, meskipun banyak dan sering dibaca, orang itu akan tetap merasakan indahnya Al-Quran. Ya. Istadharahu mananya artinya menghafalnya dengan baik. Wildan maknanya anak kecil. Hadasan artinya adalah terjadinya sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi. Dan malawan artinya malam dan siang. Kemudian kita lanjutkan ee uh, mukadimah. Amma ba'du. Ba maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepada umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan untuk umat ini. Dengan agama yang Allah ridai yaitu agama Islam. Dan dengan Allah utus di tengah-tengah umat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk alaihi minhu afdholusholati waltaqati wassalam semoga untuknya sanjungan yang terbaik keberkahan dan keselamatan ya dari Allah itu maknanya sanjungan Allah Subhanahu wa taala diadakan para malaikat sebagaimana penjelasan salah seorang tabiin Abdul Aliah dalam Riyad Bukhari dan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan umat ini dengan kitabnya, yang merupakan sebaik baik perkataan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam kitab ini semua yang dibutuhkan manusia. Baik cerita tentang orang-orang masa silam ataupun orang-orang belakangan. Dan di Al-Quran juga terdapat uh, beberapa atau banyak nasihat, demikian juga berbagai permisalan, adat dan berbagai jenis hukum, serta berbagai argumentasi argumen yang jelas, yang pasti dan yang jelas maknanya yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lainnya, dan isi-isi yang lainnya yang semuanya telah dibawa oleh para rasul-rasul terdahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyanyi mereka dan memberikan keselamatan untuk mereka. Yang isinya adalah hujah-hujah yang menghancurkan, hujah-hujah yang mematikan, yang mematahkan orang-orang yang menyimpang. orang-orang yang sesat. Abdulan, Abdurrah dan orang-orang yang bodoh dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk perhatian dengan Al-Quran dan mengatungkan Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu beradab dengan Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Agar mencurahkan kemampuan kita Untuk bisa menghormati Al-Quran Maka kita agar ini An-Namu wa ta'ala Masih membahas tentang masalah Al-Quran Di antara Kemudian dia sampaikan Di antara keistimewaan Al-Quran Di sana terdapat semua hal Yang dibutuhkan oleh seluruh manusia Maka semua hal yang dibutuhkan oleh manusia Hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan kepada manusia semuanya telah tercapai dalam Al-Quran. Dan di antar keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu memuat semua ajaran para rasul terdahulu. Alaih mengatakan: Lima Catti Rasulhu Shallallahu Alaihi. Semua ajaran para rasul masa silam, rasul-rasul setelah rasul Muhammad Shallallahu Alaihi. Semuanya Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Hal-hal yang terbaik. Yang Allah syariahkan kepada umat-umat terdahulu. Itu Allah sampaikan. Dan Allah berikan kepada umat Muhammad Alaihi Wasallam Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sebagaimana penjelasan. Sebagian Ali Tafsir. Tentang firman Allah Subhanahu Wa SWT. Ya, e, di suatah Al-Fayyinah. Allah katakan. Tuhi ha kutubun fayyimah. Sesungguhnya dalam lembaran-lembaran yang dibacakan oleh Muhammad Alaihi Wasallam terdapat berbagi kitab yang sangat bernilai. Salah satu penjelasan alitafsir tentang makna ayat ini, maknanya adalah dalam Al-Quran, Al-Quran itu memuat semua ajaran para rasul, semua ajaran kitab-kitab terdahulu. Maka hal-hal yang terbaik, yang ada pada kitab-kitab terdahulu Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Umud Hila'an Al-Mawaih Rahimahullah Ta'ala mengatakan dan tentang keutamaan membaca Al-Quran maka sejumlah Al-Amazil sejumlah ulama-ulama yang hebat demikian juga Al-A'lam ulama-ulama besar telah menulis buku maka terdapat banyak buku yang telah dikenal dikenal oleh orang-orang yang punya akal dan punya pikiran, terdapat banyak buku yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Meskipun telah banyak ulama yang menulis tentang keutamaan baca Al-Quran, lalu kenapa An-Nawawi juga turut menulis buku ini? Maka An-Nawawi beralasan kenapa meskipun sudah banyak buku, yang tertulis dan uh, berisikan pembahasan tentang masalah membaca Al-Ba'an, kenapa an membahasnya dan uh, menulisnya? Maka beliau membutuhkan alasan. Akan tetapi ketika semangat itu telah mengendol, semangat untuk menghafal buku-buku tersebut telah mengendol, bahkan semangat untuk mentelaat dan membaca buku-buku tersebut telah mengendol. Sehingga akhirnya buku-buku besar, Karya para ulama-ulama besar tersebut Tidak ada yang bisa Memanfaatkannya Kecuali beberapa gelintir orang Min ulil, ulil abraham Itu orang-orang yang memiliki Pemahaman yang hebat Maka Buku-buku yang ditulis oleh para ulama itu Adalah buku-buku yang tebal-tebal Buku-buku -tebal, nah, yang panjang-panjang Maka orang-orang Di zamannya An-Nawawi Di zamannya An-Nawawi Maka orang-orang di zamannya An-Nawawi, para penuntut ilmu di zamannya An-Nawawi sudah lemas untuk jangankan menghafalnya ya, membacanya sejengah. Ya, uga-ugahan. Ya. Oleh karena itu, beliau punya niatan untuk menulis buku yang ringkas. Ya. Ini. Ini buku yang ringkas berisi tentang adab-adab pembacaan -adab Al-Qua. Wawak itu dan aku lihat, Penduduk negeri kami yaitu Damaskus, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan melindunginya. Demikian kita seluruh negeri-negeri negeri Islam. Penduduk Damaskus adalah orang yang uh, banyak memberikan perhatian untuk membaca Al-Quran yang mulia. Mereka rajin belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, wa ardhan sekoran. Untuk baca Al-Quran Baca Al-Quran di depanku. Untuk dikoreksi dan diperiksa Sudah benar bacaannya ataukah belum Buat diopertan dan mengkaji Isi kandungan Al-Quran Maka perhatian terhadap Al-Quran sangat luar biasa Baik perhatian tersebut diberikan oleh kelompok ya, Secara dilakukan secara kolektif bersama sama Ataupun perhatian individu-individu tertentu Mereka terus sungguh-sungguh untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran tersebut baik malam ataupun siang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk mereka semangat untuk hal itu. Dan semangat untuk perhatian dengan Al-Quran. Dan perhatian Al-Quran bukan segalanya. Oleh karena itu beliau lanjutkan duannya. Dan semoga Allah memberikan kepada mereka semangat. Untuk melakukan berbagai ketaatan yang lain selain ketaatan berkaitan dengan Al-Quran. Maka mereka sungguh-sungguh untuk menakuni Al-Quran baik malam ataupun siang dan mereka menginginkan dengan kegiatannya tersebut wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka realita ini mendorongku untuk mengumpulkan apa menulis sebuah buku yang ringkas. Beliau sih ada penghafal Al-Quran dan sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh para penghafal Al-Quran dan para dan orang-orang yang tidak belajar Al-Quran. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan Allah wajibkan kita untuk memiliki sifat anasihah kepada kitab yang suci. Dan di antara bentuk anehiha kepada Al-Quran adalah menjelaskan adab-adab penghafal Quran dan adab-adab orang yang belajar Al-Quran tetap membimbing mereka agar mempraktekan adab-adab tersebut dan mengingatkan mereka untuk melakukan adab-adab tersebut. Dan aku pilih buku yang kutulisnya adalah buku yang ringkas dan aku menghindari Keterangan yang panjang lebar Dan keterangan-keterangan keterangan yang terlalu banyak Oleh kerana itu maka aku cukupkan Di setiap bab Maka aku cuma cukupkan Aku sampaikan ya, Al-Torfin min At-Torfi ya, Penjelasan yang ringkas Seputar isi bab tersebut Kemudian aku memberikan isyarat wa Wa'armuzu dan aku memberi rumus, rumus itu isyarat, nah, untuk masing-masing adab Al-Quran, adab-adab dengan Al-Quran, aku isyaratkan dengan sebagiannya saja. Oleh kerana itu, maka aku sebutkan hadis-hadis yang aku sebutkan dalam buku ini dengan membuang sanabnya. Meskipun sanab-sanab tersebut, dihamdillahi dengan memuji Allah ta'ala, ingdi minal khabiratil ati jadih. Itu hadir dan uh, ada di benakku. Beliau hafal semua sanad-sanad hadis yang beliau cantumkan di kitabnya At-Tibya. Namun, ya, sanadnya tidak dituliskan meskipun beliau hafal. Karena memang beliau makan hadis ulama besar dalam bidang hadis di samping bidang syiki. Kenapa kor sanadnya dibuang? Karena maksudku adalah mengingatkan, mengingatkan ala asli dalilka, mengingatkan dalil dalam masalah ini, dan cuma memberi isyarat, aku memberikan isyarat dengan apa yang aku sebutkan, aku, berikan, aku memberikan isyarat dengan apa yang aku sebutkan, aku isyaratkan adanya sesuatu yang aku buang, Bima Hulalika yang ada di sana. Maka hadis yang beliau sampaikan kita jelas secara isyarat sebagai petunjuk ya, adanya sanat yang dibuat. Kemudian sebab yang mendorong aku memilih untuk menulis buku ini dengan buku yang ringkas dengan model buku yang ringkas adalah karena aku berharap ya, buku ini bisa dihafal dan banyaknya orang yang mengambil manfaat dengan buku ini dan buku ini bisa Tersebar kemana-mana. Kemudian, eh, apa yang ada berkaitan dengan nama-nama yang asing, demikian juga cara baca yang asing, untuk kata-kata yang asing yang ada dalam tersebut di buku ini, maka aku berikan penjelasan khusus, ya. dan aku berikan dokter untuk begitu. Cara baca khusus, ini langnya di Fatka, dan penjelasan khusus tersebut adalah penjelasan yang ringkap saja. Aku anggap dan tak dinilai 11. Dan berkaitan dengan kata-kata asing yang dijelaskan cara bacanya dan maksudnya. Maka aku letakkan. Dan ini adanya di akhir buku ini. Alatarti buku ini fibadihi. Aku tulis di akhir bab urut sebagaimana letaknya kata-kata asing tersebut dibabat di buku ini. Maka urut dari awal, dari muka timah, di muka ada kata-kata apa saja, urut sampai nanti akhir kita. dari itu dan tercakup di dalam itu semua dan melalui selat-selat tercakup -selat, di dalamnya sejumlah kaedah-kaedah dan tercakup di dalamnya faedah-faedah ilmiah yang penting yang sangat nafa'is yang sangat berharga. Kemudian berkaitan dengan suatu hadis. Maka aku jelaskan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang daif. Dengan aku nisbatkan siapakah ulama yang meriwayatkannya. Dikatakan oleh Bukhari, Muslim ataukah yang lain. Namun, perkataan aku eh, namun langkah-langkah nadir Langkah-langkah Jarang-jarang -langkah, ya, Aku melalaikannya Dalam sebagian kondisi ya. Ada sebagian Hadis-hadis namun tidak banyak Yang tidak dijelaskan oleh An-Nawawi status hadis tersebut Namun may mayoritas hadis Dijelaskan oleh An-Nawawi Apakah statusnya, hadis yang baik ataukah hadis yang sahih Maka Makasih beberapa paragraf Yang telah kita baca ini yang disampaikan oleh Anna wa wirahimallahu taala maka beliau menyebutkan sebab ditulis dia buku ini yaitu beliau lihat orang-orang uh, di kampungnya di daerahnya karena beliau tinggal di Damascus, Suriah adalah orang-orang yang rajin dan gemar mempelajari Al-Qur'an semangat untuk belajar Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya Menyetaukannya uh, mengkasi isinya Dan beliau berhusnudan dan berbaik Sangka dengan mereka Mereka bermaksud dengan hal tersebut adalah Karena ikhlas, karena Allah Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh Sampai-sampai dipuji oleh An-Nawawi Dengan sungguh-sungguh belajar Al-Quran Siang dan malam Maka uh, Kesungguhan untuk belajar Al-Quran ini perlu diiringi Dengan ada berhadap Al-Quran oleh karena itu dia ingatkan, ingin mengingatkan penduduk negerinya dengan adab-adab yang harus dimiliki ketika membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu beliau menulis buku ini. Maka di sini terdapat eh uh, faedah dakwah uh, pelajaran tentang dakwah. Eh uh, bahasannya di antara cara dakwah yang benar adalah uh, memperhatikan kebutuhan masyarakat. Memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Itu yang dibahas Itu yang diperhatikan Itu yang diperhatian Jangan sampai kita uh, Membahas satu hal Padahal Membahas satu masalah, padahal masyarakat Tidak mengalami masalah tersebut Jangan yeah. sampai orang itu Membahas misalnya satu aliran sesat Yang tidak ada di negerinya Semua ngantah padahal orang di kampungnya di daerahnya tersebut tidak pernah dengar aliran semacam itu dan pendapat semacam itu. Jangan Maka di antara ee uh, apa yang benar ya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawawi rahimallahu taala yaitu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan jangan membahas satu hal yang tidak diketahui oleh orang, satu-satu permasalahan tidak ada di tempat kita namun dibahas. Ini satu hal yang aneh, cara-cara yang keliru. Namun, yang ada ada pemasaan yang lebih pokok, pemasaan yang lebih vital. Itulah pemasaan yang dihadapi oleh uh, masyarakat di lingkungan kita, di sekeliling kita. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Inilah yang perlu ditekankan. Inilah yang perlu digembar-gembalkan. Jangan menggembar-gembalkan pemasaan yang tidak pernah dikenal dan bukan jadi masalah di uh, kampung kita dan di daerah kita. Kalau kita berjaya sebagian jurudakwa, pendakwa, kita bersemangat untuk mendakwahkan dengan alasan untuk memerangi kebabilan, akan tetapi uh, yang diperangi itu adalah sesuatu hal yang tidak ada di masyarakat, yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat. Maka dakwa yang benar adalah memperhatikan, ya, Kebutuhan Yang ada pada saat ini Di negeri yang kita Tempati dan kita tinggali Kemudian dia sampaikan Di antara Kekhususan Buku ini ya, Di antara jerehat bukunya adalah Ringkas Meskipun mungkin Kayaknya agak tebal dikit, Itu kata Nawawi Ringkas karena, karena sangat ringkas dibandingkan Buku-buku yang ada yang ditulis oleh pak ulama ulama besar yang dia memilih ringkas karena orang-orang di zamannya sudah malas ya tak uka ugah ukan untuk membaca buku-buku yang tebal-tebal maka beliau menulis buku yang ringkas agar lebih e, lebih besar manfaatnya dan lebih besar manfaatnya orang lebih semangat untuk membacanya karena walah buku tipis dibaca kali duduk atau beberapa kali duduk selesai dan orang akan semangat untuk membacanya. Nah, kerana ciri hati mungkin adalah ringkas, maka masing-masing bab itu anul tidak akan berpilih-pilih sehingga menyebutkan beberapa hal yang merupakan isi kandungan bab. Yeah. Ya, bahkan boleh jadi cuma sekedar isarah. Tidak yeah. uh, diberikan, penjelasan bedah, dan panjang, berlibat. Kemudian tentang hadis-hadisnya, sudah katakan uh, semua semua hadis yang ada di kitab adikian ini Semuanya sanatnya dibuat. Ya, karena tujuannya adalah untuk menyampaikan dalil Dan bukan untuk membahas sanat. Meskipun dia hafal sanat-sanat dari hadis-hadis tersebut. Kemudian dia sampaikan, seketan dengan kata-kata asing, maka beliau telah membuat indeks di akhir kitab. Di kitab ada indeks khusus yang... Berisi kata-kata asing, kata-kata yang jarang dipakai, atau kata-kata yang perlu disampaikan. Demikian juga diindeks beliau membahas tentang bagaimana cara baca seberapa kata-kata yang dianggap dan perlu untuk dijelaskan. Kemudian tentang satu hadis sudah sampaikan, perlu dijelaskan semua satu hadis. apa katanya atau kata air. Namun ada beberapa hadis yang kelewatan, ia ya, tidak cantumkan fatwa dan penjelasan apakah hadis yang sangat terbaik. Kemudian An Nawawi mahu al sahala mengatakan waalaam dan ketelah perasaannya para ulama apakah hadis dan yang lainnya membolehkan beramal dengan hadis yang baik ya. jika itu dalam bahagia ilil amal memotivasi orang untuk beramal. Meskipun demikian Maka aku cukupkan dalam buku ini hati hadis yang sahih saja Dan tidak aku sebutkan hadis yang da'is Kecuali dalam Beberapa kondisi Maka dia katakan Tentang isi buku ini Ada hadis-hadisnya namun cuma sedikit Asalnya Dia hanya memakai hadis-hadis Yang sahih menurut beliau Dan hanya kepada Allah Yang, yang maha mulia Yang mempemurah aku bertawakal dan aku bersandar dan hanya kepada Allah aku serahkan urusanku dan aku bersan aku sandarkan urusanku. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya, memberi aku kekuatan untuk menempuh ya sepilarotat jalan yang benar dan Allah Subhanahu wa taala menjagaku dari berbagai kondisi, dari berbagai hal yang menyesatkan dan yang menyimpang. Dan terus menerus di atas hal itu dan kebaikan terpakai dan dan terpakai kebaikan, kebaikan yang lain, kisbiat e, itu terus bertambah. Dan aku e, mendakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melantaufi kepadaku agar, e, agar melakukan hal-hal yang dia ridai dan Allah jadikan aku di antara orang-orang yang merasa takut kepadanya. Dan tertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah berikan hidayah kepada aku. Agar Allah berikan untukku niat yang baik. Dan Allah mudahkan bagiku semua jenis kebaikan. Dan Allah tolong aku. Ya. Untuk bisa meraih segala bentuk kemuliaan. Dan melanggengkan aku di atas hal tersebut. Sehingga kematian menjemputku. Dan... Aku berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua untuk, untuk semua orang-orang yang aku cintai dan semua kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan dan cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa bila al-'azhim. Dan ketika ada uh, kemampuan untuk menjauhi maksiat, tidak pula ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan bantuan Allah dan yang maha agung lagi maha tinggi lagi maha agung. Tentang apa kita lahawlah sama walak kuwata, kita dapat beberapa penjelasan ulama tentang hal ini, dan diantaranya adalah, bagaimana tadi kita singgung, lahawlah maknanya adalah kekuatan untuk menghindari maafiat, sedangkan al-kuwah, kita adalah kekuatan untuk melakukan taat. Maka tidak ada kemampuan untuk menghindari maafiat, tidak pula ada kemampuan untuk melakukan taat, Kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat e, beberapa kosakata asing yang tadi telah kita lewati. Maka Nabi kita s.a.w. adalah khayrul anam, manusia yang terbaik. Anam maknanya adalah makhluk. Demikian pendapat yang paling kuat. Di antara pendapat para pakar bahasa Arab tentang makna anam. Damirot artinya adalah yang menghancurkan. Yang memecah dan menghancurkan. Maka ada hujah yang damirot. Artinya argumentasi yang mematahkan. Dan di antara sifat orang-orang pekat, Al-Hudhulal, dilukatakan adalah turom. Atau, sifat betok. Orom. Yang maknanya adalah, awgadun nasi. Manusia-manusia yang cekak dalam berfikir. Manusia-manusia yang tidak berpikir mendalam. Itulah uh, kebihan orang-orang yang sesat. Orang yang tidak bisa berpikir mendalam, tidak bisa berpikir baik-baik. cuma mengambil satu dalil dan tidak memperhatikan dalil yang lain. Uh, cuma mengambil satu dalil yang sesuai dengan hawa nafsu dan tidak mau meninggalkannya dengan dalil yang lain, akhirnya membuat sebuah kesimpulan, tetapi itu adalah kesimpulan yang sesat. Disifat orang-orang yang sesat, mereka adalah atau orang-orang yang dangkal cara berpikirnya. Berbeda dengan Ahlu Sunnah, yang tidak akan membuat kesimpulan setelah uh, memperhatikan dalil akli dan dalil nakli, demikian pula dengan mengumpulkan semua dalil yang terkait dengan masalah yang ada. Kemudian tentang buku-buku, uh, uh, tentang membaca Al-Quran, telah buku yang ditulis oleh para ulama amatil, Maknanya adalah al-khiyar. Maknanya adalah manusia-manusia pilihan. Dan para ulama, tadi disebut juga oleh An nawawi dengan al-A'lam. A'lam ya. itu jamak dari alam. Alam adalah rambu yang digunakan sebagai penunjuk jalan. Boleh jadi bentuknya adalah gunung atau yang lainnya. Di alam maknanya adalah rambu-rambu jalan. Karena orang Arab itu, apalagi masa silam, melewati padang pasir. dan Padang pasir ini luas. Kalau orang itu tidak tahu rambu-rambu jalan menempuh padang pasir ini, cuma muter-muter saja. Karena semuanya sama semua, pasir semua. Nah. Maka tidak, tidak sembarang orang itu bisa melewati padang pasir. Dari tepi sini nanti kemudian bisa sampai sana. Itu tidak sembarang orang. Sebagian orang kalau tidak punya ilmu, muter mutar Akhirnya mati. Nah, kerana kehabisan air dan sebagainya. Maka uh, butuh seorang yang pakar. Yeah. Nah, karena tidak ada jalan aspal Yang nah, ada cuma jalan pasir. Dan pasir semuanya bentuknya sama. Seperti itu semua. Nah, maka... Ada orang-orang yang punya keahlian untuk menempuh uh, sebuah gurun pasir Orang-orang nah, yang ahli dan pakar dalam menempuh perjalanan di tengah-tengah padang pasir ini Memanfaatkan ya, supaya mereka nanti bisa sampai ujung Mereka memanfaatkan tanda-tanda tertentu Mereka menghafal tanda-tanda lambu-rabu Apa lambu yang dipakai gunung pasir? Di antaranya adalah gunung pasir, bukit pasir. Nah, ini, kalau sampai ini ada bukit pasir semacam ini, maka posisinya kita di sini. Posisinya berarti sudah setengah-tengah perjalanan. Nah, ini nanti harus jalannya ke sini, nanti setelah itu nanti ada bukit pasir bentuknya semacam ini lagi. Dan nanti terusnya adalah ketemu bukit pasir yang bentuknya semacam itu, itu lagi. Nah, sampai bisa sampai melewati padang pasirnya. Maka gunung-gunungan pasir, bukit pasir itu dijadikan sebagai rambu untuk melewati, uh, untuk bisa melewati sebuah padang pasir yang luas. Maka itu maksud, yaitu padang pasir, yaitu gunung, yaitu maksudnya gunung pasir yang digunakan sebagai rambu jalan. Nah ulama besar, seorang ulama itu disebut uh, Solo ulama yang sarik, yang mahir yang sangat cerdas, itu disebut alamun. Kenapa? Karena dia jadi rambu kita untuk memahami syariat. syariah. Jadi, uh, kata, karena mereka, pemahaman mereka, penjelasan mereka, kita jadikan sebagai rambu. Agar bisa memahami belkuan dan sunnah dengan baik dan tepat. Kemudian, ada tadi kalimat ulun nuha, atau ulin nuha. Artinya adalah orang-orang yang memiliki Akal Maka Anuha maknanya adalah Akal Dibentuk jana, mufatnya adalah Nuhya Nunya di doma Kenapa akal Itu disebut Anuha Maka saya menjelaskan Itu diambil dari kata-kata Anuha yang artinya melarang Karena jika orang itu Punya akal sehat Dan menggunakan akal sehat Maka akan, akal sehat itu akan mencegah seseorang untuk melakukan berbagai keburukan. Oleh karena itu, maka orang yang tidak menggunakan, melakukan hal-hal yang jelas, hal-hal yang buruk. Maka kita katakan, maka Allah katakan dalam banyak ayat. Apakah kamu tidak berakal? Gimana lapa akalmu? Ini adalah Ya, Kebukan, ini adalah sebuah kejelekan. Atau murni nafsu bilberry, kau tahu nak angkus aku, apalah takdirun. Bayar orang Yahudi, ataukah kalian perintah orang lain untuk berbuat baik, akan tetapi kalian sendiri tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan pada orang lain, dimana kalau tak akal kalian? menurut akal kalian satu hal yang aneh jika seorang teman meyakini itu adalah sebuah kebaikan maka oh yang pertama kali seharusnya orang yang pertama kali mengersetakannya adalah orang yang memerintahkannya jika orang itu memerintahkan satu hal namun dia tidak melaksanakannya maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat jelek seharusnya orang yang punya akal sehat dan menggunakan akal sehat maka akal dia akan melarangnya untuk melakukan perbuatan semacam ini dan lagi juga penjelasan yang lain kenapa akal disebut Annuha. nuha dikarenakan Allah yang punya akal maka ketika mendapatkan masalah maka dia akan merujuk kepada akalnya dan akan merujuk kepada pendapatnya akan mengacu dengan pertimbangan akal orang itu kalau dapat masalah maka apa yang dia lakukan dia akan berpikir dia akan berpikir keras apa yang harus saya lakukan Ya, Kemudian dia akan bertindak berdasarkan hasil pemikiran akalnya Maka orang akan merujuk yantahi, Orang akan merujuk dan mengacu kepada penjelasan akal pikirannya Kemudian tadi An-Nawawi itu melihat penduduk kotanya itu Damaskus Membacanya dalam bahasa Arab adalah Dimash Dalanya dikasrah Minnya dipakah Dimash Demikian cara baca yang terkenal. Nah, ada juga ulama yang mengatakan cara membacanya mimnya dikasrah, di mis. Kemudian An-Nawawi sengaja memilih membunuh buku yang ringkas. Apa yang dimaksud dengan tulisan ringkas? Itu tulisan yang sedikit kata-katanya namun banyak kandungan maknanya. Atif anda ya, kita jumpai dalam ayat Al-Quran ya, Mayal Badu La ila la jaihi waqibun maknanya adalah hadir dan tersedia. Atahil maknanya adalah Atatara, aku merendahkan diri. Sangkan taufik maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada pada diri seseorang kemampuan untuk melakukan taat. Itu artinya orang yang taufik. Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan taat. Hasbunallah wa ni'mal wakil maka makna hasbunallah, maknanya Allah yang cukup cukup bagi kita Allah bagi kita wa ni'mal wakil dan Allah adalah sebaik-baik wakil wakil maknanya adalah al-muwakal ilaihi maka Allah adalah sebaik-baik orang yang kita pasrahkan. kalau kita mau memasrahkan urusan maka yang terbaik menjadi tempat kita memasakkan urusan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang menjelaskan makna al-wakil adalah مُوَقَلْ إِلَيْهِ تَتُّخَلْقِهِ Orang yang dipasrai atau zat yang mengurusi pengaturan makhluknya. Ada juga yang menjelaskan al-wakil maknanya adalah zat yang mengurusi kemaslahatan atau kebaikan untuk makhluknya. Dan ada menjelaskan al-wakil maknanya adalah penjaga. Kita ada sebaik-baik zat yang menjaga manusia. Sebaik-baik zat yang mengurusi manakah hal-hal yang manfaat untuk manusia. Jadi ada yang sebaik-baik zat jadi tempat kita untuk memasahkan segala urusan dan kebutuhan kita. Kemudian Anawi menyebutkan inilah daftar isi bab-bab buku ini. Babak sama akan membahas tentang sedikit penjelasan tentang keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan penghafal Al-Quran sedangkan bab kedua membahas tentang lebih afdolnya lebih mulianya membaca Al-Quran ya, dan menjadi seorang pembaca Al-Quran dibandingkan amal-amal yang lain dan bab yang ketiga membahas tentang uh, menjadi keharusan setiap Muslim untuk memuliakan Seorang ahlul Quran, seorang penghafal Quran, dan larangan untuk menyakiti mereka. Pada yang keempat, tentang adab pengajar Al-Quran dan ada orang yang hendak belajar Al-Quran. Pada yang kelima adalah ada penghafal Al-Quran dan pahala menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian pada yang keenam adalah adab membaca Al-Quran. Dan ini adalah Mu'bamul Kitab Isi buku ini yang paling banyak Dan inilah yang jadi maksud pokok Dikulisinya buku ini Itu membahas tentang Ada membaca Al-Quran Kemudian Yang ketujuh adalah ada Manusia, seluruh manusia terhadap Al-Quran Kitab yang harus diberikan oleh seluruh manusia Yang terhadap Al-Quran Kemudian Pergelapan adalah tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu dan kondisi tertentu. Dan adab yang ke-9 ke adalah tentang adab, penulisan Al-Quran, dan tentang ee, keharusan untuk memuliakan mushaf Al-Quran. Dan bab yang terakhir adalah indeks tentang cara baca beberapa kata kata asing yang ada dalam buku ini maka uh, dalam bahasa an Nawawi Demikian juga bahasa para ulama adalah uh, penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamilul Quran yeah. yang jamaknya adalah hamalah artian ada di hamalah Al-Quran hamalah jamak dari hamil dan yang dimaksud dengan hamil quran adalah hafizul Quran. Maka orang penghafal Al-Quran itu jalan bahasa pak ulama disebut dengan hamil quran tidak disebut dengan hafiz, aset itu istilah sekarang. Ya. Kalau dulu hafiz itu pakai hadis. Ya, kalau kalau cuma kalau, kalau, kalau uh, penghafal Quran, ya, ya, disebut hamil quran dan hamil itu artinya adalah sesuatu atau satu beban, satu beban yang digendong, dipikul. Maka penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamil Al-Quran, karena orang yang menghafal Al-Quran terbebankan pada dirinya satu hal yang sangat sangat besar, satu hal yang sangat sangat mulia, yaitu Al-Quran, dan dia memiliki beban yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang bukan penghafal Al-Quran. Kemudian kita, kita uh, dijelaskan oleh Nawawi Ketika menyebutkan Itu judul bab Dalam kitab Adab Hamalatul Quran Berkatakan Isi pokok Mayoritas isi buku ini adalah Adab Membaca Al-Quran Ini Meskipun judulnya adalah Adab Hamalatul Quran Adab bagi para penghafal Al-Quran Dan buku ini tidak khusus hanya Untuk para penghafal Al-Quran Ya, karena isi pokok buku ini adalah adab membaca Al-Qur'an yang ini jadi kebutuhan setiap muslim. Akan tetapi, Allah Ta'ala telah disebut adab amalatul Qur'an karena yang paling banyak membaca Al-Qur'an, yang paling sering membaca Al-Qur'an, mereka ntar penghasil Al-Qur'an. Sebelum kita lanjutkan dengan bab awal, tadi berkaitan dengan masalah hadis. Tentang hadis da'is, An-Nawawi mengatakan bahasanya para ulama, pada hadis dan yang lainnya, Membolehkan seramal, yaitu membawakan hadis yang da'is, jika itu untuk fadha'ilul amal. Jika itu dalam rangka untuk memotivasi orang untuk melakukan sebagai amal salat, Atau menakut-nakuti orang agar menjauhi sebagai amal keburukan. Berkata dengan ini di yang kitab yang takdiknya Abdul Qadir Arnaud. Maka belum bukan catatan. Ya, ya, di kitab kuning, ya, itu ada. Dikatakan, ya, ulama hadis yang membolehkan beramal dengan hadis yang baik, yaitu menyampaikan hadis yang baik untuk memotivasi amal, maka itu dengan cara baiknya tidak terlalu parah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis-hadis tersebut memiliki dasar pendukung hadis tersebut. Semacam hadis tersebut tercakup dalam sebuah kaidah umum atau dalam sebuah ya, atau tercakup di bawah dalil umum atau kaidah umum. Syarat yang ketiga, ketika uh, mengamalkan hadis tersebut tidak ada keyakinan kalau itu adalah sabda nabi. Akan tetapi keyakinan itu adalah untuk hati-hati Seadanya memang benar semacam itu Pangalannya semacam itu ya. Maka Alhamdulillah Seadanya tidak ada ya, apa-apa Itu yang dimaksud huh? Keyakinannya adalah untuk hati-hati Dan tidak keyakinan itu sabdan Nabi Ini syarat uh, Yang ditetapkan oleh ulama Yang membolehkan untuk membawakan Hadis lemah untuk memotivasi sebuah amal sholaih. Yeah. Maka ini dipulihkan oleh sebagian ulama. Dan dengan tiga syarat. Sebagaimana disebutkan oleh. Ibnu Hajar al-Arsolani. Dan di sini dikutip oleh. Uh, Pentahkir. Yaitu Abdul Qadir al-Arna'ud. Arna'ud itu maknanya adalah. Uh, Al-Baniya. Ya. Arnaud itu Ar al Kalau perlu diketahui bahasanya sama Muhammad Rasul Al-Albani itu dulunya saya Muhammad Rasul Al-Arnaud ke tapi kemudian ada orang yang memberikan saran untuk uh, mengganti dengan Al-Albani Al-Bania kemudian uh, beliau mengambil saran tersebut beliau, dan akhirnya beliau terkenal dengan Al-Albani, Al-Albani dengan Al-Arnaud itu sama saja Arna'utu al ya Al-Bani, ya baniya Arna'ut. Al Maka dia adalah orang al Abdul Qadir, atau Su'aib Al-Arna'ut, artinya Su'aib orang al dengan Abdul Qadir Al-Arna'ut, artinya ya, Abdul Qadir orang Al-Baniya. Maka ada tiga syarat yang diberikan oleh ulama' yang membolehkan membawakan Habib Su'aib untuk memwaktifasi amal. Empatama dalam taifnya tidak terlalu parah, mau taif taif yang ringan, dan ini tidaklah diketahui kecuali oleh para hadis. Nah, nah, ataupun orang awam tidak bisa menyatakan ini taif yang ringan atau taif parah, nah, tak tahu. Kemudian syarat yang kedua, hadis yang taif tersebut tercakup di bawah kaidah umum, misal ada hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan surat duha. Kemudian, apa ada hadis sahih yang menunjukkan, pesepat hadis sahih yang menunjukkan, kalau surat duha sudah dianjurkan. Kemudian pesepat hadis ba'is yang tidak parah, yang isinya tentang keistimewaan dan keutamaan surat duha. Nah, ini hadis ini boleh disampaikan. Karena, Amal salat duha itu tercakup termasuk dalam halil umum yang jahit. Kemudian yang ketiga, ketika seorang itu termotivasi untuk beramal dengan sebuah amal misalnya salat duha karena hadis yang ba'is, maka dia tidak boleh berkeyakinan Bahasanya hadis ba'is tersebut benar-benar sabdanawi. Namun ketika seorang itu termotivasi, tergerak hatinya, untuk melakukan satu amal berdasarkan hati yang baik, yang keadaannya demikian tadi, jika dalam hatinya terdapat keyakinan yang keyakinan di, yang dia di, di miliki dalam hatinya adalah kehati-hatian. Maksudnya dia berharap ya, kalau memang ini benar-benar memang madim mengatakannya, ya Alhamdulillah saya, kita dapat pahala tersebut akan tapi jika. Tidak ternyata itu bukan tidak benar semacam itu ya sudah kan ini kan juga amal yang masuk amal yang disyariatkan sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang lain yang sahih itu yang dimaksud dengan keyakinan, mana uh, keyakinan uh, sebagai bentuk kehati-hatian dan tidak keyakinan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nabi ini? Uh, ulama yang membolehkan untuk membawakan hadis yang ba'if dalam rata untuk memotivasi amal. Ya, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi tadi. Ini bukanlah satu hal yang disepakati oleh seluruh ulama. Uh, tidak seluruh ulama berpendapat demikian. Seluruh ulama berpendapat dalam masalah memotivasi beramal sekalipun. Itu tetap juga harus hadis yang minimal adalah hadran. Ini adalah pendapat berbagai ulama, pendapat Ibnul Hazm, pendapatnya Bukhari dan juga juga Muslim, ya, dan pak ulama yang lainnya. Dan ini adalah yang dipilih oleh banyak pak ulama sekarang semacam al Bani Rrahim Taala di mukot lima uh, jami surir atau ya di mukot lima jami surir sahih jami surir. Tetapi seandainya kita katakan kepada orang yang ee, mengambil pendapat yang pertama Ingat, pendapat pertama yang membolehkan untuk membawa kata jisraib dalam rangka untuk membuat pifat di amal Itu mereka membolehkannya berlarang Dan jika syarat ini diperhatikan Maka hampir-hampir tidak ada perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua Yaitu pendapat yang melarang Membahkan hadis yang baik secara mutlak nah, Jika Syarat ulama yang membolehkan Pemakaian atau penyampaian Hadis yang baik tadi perhatikan, Hampir-hampir tidak akan terjadi Perbedaan ya, Antara dua pendapat ini Karena tiga syarat yang disampaikan ya, Tadi Ini menunjukkan bahasanya Orang yang menyampaikan dan beramat dengan Hadis yang baik orang yang menyampaikan ataupun orang yang disampaikan, orang yang berda'wah dan uh, pembicara ataupun orang yang mendengar, semuanya paham kalian yang baik sehingga semuanya ketika beramal, termotivasi untuk beramal dengan nabi tersebut, mereka tidak berjakinan ini adalah sabda nabi sallallahu alaihi dan jika orang tidak tahu nabi sallallahu alaihi maka apa? maka akan diyakini bahasa ini sabda nabi sallallahu alaihi wasallam padahal umat Ulama yang membolehkan penyakuan mempersahatkan tidak kelebihan kini sebagai seorang Nabi SAW. Bahkan tidak hanya sekecil tahu dari hadis do'is. Harus tahu kalau hadis tersebut do'isnya ringan. Yes. Tidak do'is yang parah. Tidak kelemahan yang parah. Ya, yes, demikian yang kita baca kesempatan pada okay, hari ini. <tuh> Ya, menjelang bulan Romoto akhir-akhir ini berkembang tradisi SMS bernuansa pantun atau puisi yang mengungkapkan marahabannya Romoto, selamat berpuasa dan seterusnya plus mohon maaf lahir dan batin bagaimanakah sebaiknya menanggapi SMS tersebut? Pertama untuk e, SMS berkaitan dengan ucapan selamat ya, maka tahniah, tahniah atau ucapan selamat dikata perkara yang mubah oleh karena itu ya, maka boleh-boleh saja ya, orang berhak SMS dan mengucapkan selamat berpuasa <tuh> <tuh> maaf pada ramadan dan seterusnya itu hukumnya boleh karena ini adalah perkara buka adapun permasalahan eh, mohon maaf sebelum bulan ramadan tiba maka eh, ucapan maaf yang lebih tepat adalah Diucapkan ketika seorang itu memiliki salah khusus dengan seseorang, maka itu adalah maaf yang serius dan maaf yang sungguhan, dan bukan sekedar formalitas. Atau maaf di, uh, yang disampaikan oleh banyak orang di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, itu semua adalah maaf yang formalitas saja. Ya, yang mengucapkan maaf juga formalitas, yang memberi maaf juga, Formalitas saja. Maka ada asal nilai ya? Jadinya ada asal nilai ya? Apakah hadis yang menerangkan tentang para amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan para amalan wajib di bulan yang lainnya? Dan amalan yang wajib dilipat gendakan yaitu tepatnya 70 kali? Ada hadis tentang masalah ini dalam sebuah asis panjang yang dilatkan oleh Ibn Huzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi. Dan hadis panjang ini juga berisi tentang pembagian Romawi menjadi tiga bagian awalnya adalah Rahmah tengahnya adalah nafirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan boleh diketahui hadis ini adalah hadis yang kais. Hadis panjang Al-Kabah Salman yang menceritakan khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sya'ban. Dan hadisnya adalah hadis yang lemah, bahkan disarapkan lemahnya oleh Uh, periwayat hadis ini Yaitu Ibnu Ibn Husayma Beliau nah, membahangkan hadis ini Dan mengatakan Insuhah Jika memang hadis ini sahih <tuh> Selain membaca Al-Quran Amalan apa yang perlu sekali untuk ditekankan Di bulan Ramadan Di antara amalan yang ditekankan untuk di bulan Ramadan Selain membaca Al-Quran nah. Untuk orang yang mampu Umrah nah. Nabi s.a.w. mengatakan al-umrotu uh, fi ramadan ka hajatin mai. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebagaimana haji bersamaku. Demikianlah di antara amal yang ditekankan dalam bulan uh, Ramadan uh, adalah uh, ee dan bersedekah Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dia sanad filmizi namun hadisnya dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu shadaqah Ramadan atau kemakmalah. Wallahu a'lam, sebaik-baik tekad adalah bulan Ramadan. Tapi di dair akan tepi maknanya, benar. Ketika itu para akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan maka beliau sangat dermawan, bahkan para sahabat mengatakan lebih dermawan, lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Jadi antara amal yang ditekankan di bulan Ramadan adalah salat malam. Ya. Jadi s.a.w. mengatakan manqomah Ramadanah, imanan wahdi syarat ufirullahumah taqadana min dhambe. Barang siapa yang salat uh, uh, di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala akan dihapuslah dosa-dusanya yang lewat. Dan ulama sepakat yang dimaksud dengan manqomah barang siapa yang berdiri dan salat di bulan Ramadan adalah salat Tarawih. Maknanya maksud tidak sesuatu oleh dengan tempatkan ulama. Apakah tiap-tiap dalam fatiha amal dapat melahirkan amal tertentu? Contoh kita diperintahkan berfikir setiap saat. Kemudian dengan hadis baik kita bisa melakukan pikir dengan kejahat tertentu. Maka kalau kejahat tertentu, yang ini cuma dasarnya hadis baik, maka ini tidak bisa ditetapkan. Kejahat tertentu, cuma dasarnya hadis yang baik, itu tidak bisa jadikanlah dasar. Akan tetapi yang dimaksud dengan uh, hadis yang baik, yang ringan, kelemahannya, itu bisa dijadikan sebagai motivasi beramal. itu Tadi semua ini sudah ada dalil yang sahih menunjukkan amal ini masuk. Amal itu disariatkan. Kemudian terdapat apapun yang baik, yang ringan, kelemahannya. Yang memotivasi dan menemangati orang untuk melakukan amal tersebut. Apakah doa Allahumma inna ka'abuntuh ibn al-afah fa'fu'ani dibaca setiap hari atau malam-malam terakhir saja? Bacaan ini... Ini Nabi saksikan setelah ada pertanyaan dari Aisyah Radul Anha yang bertanya kepada Nabi, Wahai Nabi, jika saya menjumpai Laylatul Qadar, apa yang harus saya baca? Maka Nabi mengacari untuk mengucapkan Allahumma inna ka'akun, tuhidul'afwa fa'afu'ani. Oleh karena itu yang lebih tepat, bacaan ini dibaca di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Bolehkah seorang muslimah selalu salat tarawah berjamaah setiap malam? Satu-satunya boleh. Asalkan keluar dari rumah dengan beradab dengan adab islam. Bagi perempuan yang keluar dari rumah. Tidak ya, buka-buka awat. Menutup awat dengan baik. Tidak berwangi-wangi. Uh, ya, ya, dan dianjurkan ketika terlalu lama ya, Begitu imam salam selesai, segera pulang. Apabila di zaman Umar, uh, Umar menempatkan seorang imam khusus untuk mengimami jamaah salat rawih perempuan. Apakah salat mitir memakai Al-Fatihah karena masjid dekat kos saya tidak pakai Al-Fatihah? Al-Fatihah atau istitah? Ya, mungkin yang dimaksud adalah, apakah salat mitir memakai doa istitah? Dan kalau tidak pakai salat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya suratnya tidak sah. Uh, kalau yang ditanyakan adalah apakah pakai dua istitha, apakah tidak? Maka dua istitha itu uh, amal yang dianjukan, tidak wajib dan bukan rukun solat. Maka saatnya tidak ada, maka tidak membatalkan solat. Saya lakukan tentang solat tahajud yang dilakukan sementara sedang melakukan solat tahajud. Apakah sedikit tentang hal ini? Uh, apakah sedikit tentang hal ini? Yang saya pernah tahu sedikitnya adalah hadis yang menyebutkan dan salat malam itu dua rakaat dua rakaat artinya jumlah rakaatnya tidak terbatas tetapi menurut saya dalil ini menunjukkan tata cara salat malam ee, bukan batasan jumlah rakaat dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama tentang ada batasan salat malam ataukah tidak apakah batasan jumlah rakaat untuk salat malam apakah tidak Jumlah ulama mayoritas ulama mengatakan salat malam itu tidak ada batasan maksimal kofatnya. Di antara ulama itu pendapat demikian adalah yang memilih pendapat jumhu adalah tekul Islam itu demi yang ta'ala. Beliau mengatakan yang intinya. Siapa yang beranggapan rasanya salat malam itu punya batasan rakaat tertentu 11 ataukah 20 yang tidak boleh lebih dari itu tidak boleh kurang dari itu walau hati pun. Maka dia adalah orang yang keliru janda, ya, orang yang memiliki pendapat yang keliru. Dan adalah cium ulama sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh penanya disampaikan oleh penanya. Dan ini adalah Ah, uh, Nabi SAW kepada seorang yang bertanya, "Wahai Nabi, ya, bagaimana nak salat malam itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Salatul Laili, matna matna, thairu khashaa'atukum subha, falyutir fi wahidatin tutiru maqta sollah au Salat malam itu dua rakaat dua rakaat, ya. Dua rakaat dua rakaat kita salat satu kalian khawatir Uh, sholat subuh tiba makandalah dia berwikir uh, dengan satu okaat sebagai wikir untuk sholat malam yang telah dia berjangka dan orang ini adalah orang yang tidak tahu ya, orang yang tidak tahu uh, bagaimanakah sholat malam ini adalah jawaban Nabi untuk sebuah-buahnya jika dianggap jika dianggap bahasanya atis tersebut cuma membahas tentang satu cara sholat dan tidak membahas tentang jumlah solat, maka perhatikan bahasanya orang ini tidak tahu tentang tapa cara sholat malam. Jika Hidang dia tanya, jika dia tidak tahu tapa cara sholat malam, maka termasuk yang tidak dia ketahui adalah batasan sholat malam, ya, ya, waktu maksimal sholat malam. Tatkala Nabi saw tidak menekaskan kepada ini kamu sholat sholat, sholat malam, sholat puasa, sholat -salam, salam sampai angka mati kalau dia anggap ya ini adalah cuma bertanya tentang kata cara sholat malam, maka jika dia tidak tahu kata cara sholat malam, maka tentu kata jumhur ulama dia tidak tahu jumlah okahat sholat malam. Sehingga, kalau memang itu di situ memang ada batasan jumlah maksimal okahat sholat malam, nabi shallallahu alaihi wasallam tentu akan mengajari orang ini kerana orang ini mau beraman, ya. Mau beramal mengerjakan salat malam Yang belum tahu tata caranya Maka tentu sekalian Nabi akan sampaikan Batasan makrimal kamu Salatnya bolehnya cuma maksimal Sekian Namun Nabi tidak jelaskan dan kaedah Usul fikih mengatakan ya, Takhiyul bayat An waktil hajah Tidak boleh Nabi SAW Untuk menunda jelasan Pada saat sedang dibutuhkan Orang ini adalah orang yang bodoh yang bertanya kepada Nabi Nuh orang yang bodoh tidak tahu tentang salat malam maka dia tidak tahu tentang Tata cara salat malam suatu fakat salam ataukah yang lainnya maka demikian juga dia tidak tahu jumlah maksimal fakat salam malam Dan Nabi tidak biskan penjelasan maka ini menitan tidak ada perasan maksimal untuk salat malam. Dan mak seperti ulama memberikan pendapat. Uh, pendapat yang kedua tentang masalah ini, uh, rakaat salat malam itu ada batasan maksimal. Ada batasan maksimal untuk salat malam yaitu 11 atau 13 rakaat. Ya. Jadi pendapat yang itu betul oleh sebagian ulama dan diantara ulama sekarang yang memilih pendapat ini adalah Syed Muhammad Rasuddin al-Albani rahimahullah s.a.w. Sebab dia membidahkan ya, jumlah rakaat salat malam yang lebih dari angka tersebut. Pada yang tepat masalah ini bisa termasuk sunnah dan bid'ah. Ah. Ya, Masalahnya dalam masalah istihaqi dan bukan masalah sunnah dan bid'ah. Ah. Tetapi yang lebih tepat adalah pendapat jumhur dan melipat tarawudan. Ada pun berterus dengan hadis Aisyah yang mengatakan Nabi tidak lebih dari sebelas orangkaan, maka terus dengan hadis ini kurang tepat. Ya, kalau itu menunjukkan batasan maksimal, buktinya. Riwayat yang lain Aisyah mengatakan salat malamnya Nabi 13 rakaat. Riwayat yang lain Aisyah sendiri mengatakan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat. Maka hadis eh, tentang salat malam tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menentukan batas maksimum. Apa yang harus dilakukan jika ketinggalan salat tarawih 2 rakaat bersama imam? Dan apakah bacaan istiftah harus dibaca setiap kali salat tarawih? ataukah hanya pada pertama saja? Pertama baca istitah dibaca pada setiap kali sholat. Misalnya ini uh, sholat terawih mungkinnya ditanyakan atau, empat rakaat salam, empat rakaat salam. Maka pada empat rakaat yang kedua juga membaca doa istitah, namun hukumnya dianjurkan dan bukan wajib. Kemudian bagaimana jika ketinggalan sholat terawih? ...dua rokaat bersama imam. Misalnya salatnya empat rakaat, diketinggalan ketinggalan baru dapat... ...dua rakaat, Maka... <coughs> ...jika memungkinkan... ...dia ee, tambah setelah selamnya imam... Ya, ...dia selat dengan agak ringkas... ...bisa cuma surat Al-Fatihah saja yang wajib-wajib... sampai yang rukun-rukun... ...sehingga dia bisa mengikuti imam... ...pada giliran berikutnya. Seorang pemuda yang perlu kenal pengajian... Teman-teman lama saya SMA banyak yang tak perhatian terhadap agama, hmm, yang sekarang masih banyak berinteraksi dengan saya mohon nasihat agar tidak malas beribadah. Maka nasihatnya jelas Kurangi intensitas dengan teman-teman yang jauh dari pengajian. Karena kata pepatah Arab, Sahih Sahih Sahih Sahabat itu nyeret orang lebih sahabatnya. Ketika orang itu temannya adalah teman orang-orang yang malas untuk beribadah, maka orang akan tercari untuk ikut-ikutan. Sebagaimana juga sabda Nabi saw. Allah ajal ala ini kalili. Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka Islam dan tidak tergantung teman dekatnya. Bagaimana dengan amal di dalam Islam? Orang itu bisa berpindah akidah, berpindah keyakinan. Disebabkan teman dekat maka orang bisa berpindah keadaan dari orang yang taat agama menjadi orang yang celak agama juga karena teman. Ada yang berkata bahwasanya setan akan dibelenggu pada bulan Ramadan ini bukan hanya ada yang berkata, bahkan itu sahaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tidak bisa berhenti juga? Karena kambing hitam maksiat itu bukan hanya setan. Jangan timpakan semua maksiat kepada tanggung setan. Banyak apaan untuk terjadinya maksiat. Pertama adalah godaan setan. Yang kedua adalah nafsu jiwa manusia. Jiwa manusia itu memang pada asalnya mendorong orang untuk membuat maksiat. Ina nafsu sama bisu. Bisunya nafsu itu... Jiwa manusia itu dorongannya adalah berbuat keburukan. Maka boleh jadi setan tidak menggoda, namun nafsunya yang mengajak untuk berbuat maksiat. Yang kedua adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Orang yang sudah tradisinya keluar rumah tidak berjilbab misalnya perempuan. Mereka keluar rumah biasanya tidak berjilbab. Maka meskipun bulan rumah itu tidak untuk tiba-tiba berjilbab kerana memang biasanya tidak percinta tidak ya biasanya tidak berpakaian atau berpakaian namun pelajar Hah? ya maka ya karena itu jadi kebiasaan otomatis meskipun tahu macam-macam, tapi itu tidak pelajar lagi nah, meskipun ini pula pun nah karena jika sesuatu itu telah menjadi kebiasaan, maka sulit untuk dihindari karena Karena sifat menjadi kebiasaan itu akan sosok menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Ya, yeah. karena itu telah menjadi watak. Ya. Yeah. Bagaimana kata pepatah Arab yang dikutip oleh Sakhdian Tamiyah, "Tikta'a al-mustaqil, al-'adah tufi'aton thaniyah." Artinya kebiasaan itu adalah watak kedua setelah watak asli. Kalau orang itu punya watak, wataknya dermawan, maka dermawan itu mudah dan hal oh, itu bisa punya watak juga. Meskipun itu aslinya bukan wataknya ketika dia membiasakan diri, terbiasa membiasakan diri dengan melakukan satu amal, maka akhirnya jadi watak sehingga mudah untuk melakukannya. Apakah benar terjadi khilaf ulama dalam hukum salat Dhuha? Benar. Ada khilaf ulama dalam masalah hukum salat Dhuha. Ada empat pendapat ulama dalam hukum salat Dhuha sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala fi zati maah yang pertama mengatakan sholab duha Zairun Masro ya, Tidak ada sholab duha itu ya. Sholab duha itu tidak dituntungkan Ini adalah pendapat sebagian ulama Di antaranya adalah Di ulama Salaf adalah Ibnu Umar Kemudian pendapat yang kedua uh, Sholab duha Itu disariatkan Kadang-kadang Dan tidak boleh dirutinkan yang ketiga, salat duha itu diserapkan jika ada sebab. Jika dah ada sebab, ucu-ucu salat duha, apa ucu-ucu bacaan misalnya, tiba-tiba oh, orang tu salat duha, nah, maka ini tidak ah, diperkenankan. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat jumhur ulama, salat duha itu masuk secara mutlak. Yang pendapat empat pendapat ulama tentang salat duha. Ada yang paling kuat dalam melihat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan kalau Tuhan itu masoh secara mustahil, artinya boleh diuruskan. Apakah niat membatalkan puasa itu membatalkan puasa? Jawabannya iya. Niat membatalkan puasa itu membatalkan puasa. Jadi orang yang ketika uh, waktu batal uh, puasa atau waktu buka telah tiba, uh, jalan -jalan, gak ada di jalan tidak ada apa-apa yang dimakan, gimana? Berbukanya, dia ya, dengan niat berbuka. Maka dia berbuka. Karena hukun puasa yang pertama dengan niat. Hukun puasa pertama niat. Yang kedua apa? Kita menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Bagaimana kena susah seorang muslimah yang gagal-gagal nusir entop pakai cadang? Pertanyaannya kok. Gagal-gagal nusir entop pakai cadang? Tak apa nusir pakai cadang? <tuh>. Ada beberapa muslimah yang diintimidasi dan diintograsi di kampungnya. Yang pertama setahu saya Nuri Nantop enggak pernah berjaga. Mungkin istrinya atau bukan istrinya berjaga. Maka jelasannya ya. kita katakan kepada orang yang mengintograsi dan meminta untuk kita ajak berpikir baik-baik. Ya. Kita lihat. Ketika memang ada sebagian perempuan berjadar itu adalah pendukung teroris, akan tetapi bukan semua, tidak mesti maknanya semua perempuan yang berjadar itu pendukung teroris. Sebagaimana kita katakan, sebagian perempuan yang tidak berjadar itu pelacur. Nah, namun tentu tidak kita katakan, semua perempuan yang tidak berjadar, tidak berjadar itu pelacur. Kalau dia mau kemudian memberikan apa, uh, hukum Membuat Hukum uh, yang general oh, Semua perempuan yang tercadar Itu uh, istri teroris Dan pendukung teroris Bolehkah kita membuat kesimpulan Semua yang tidak tercadar itu pelacur Karena saya jumbahi ya, sebagian perempuan yang tidak berjadar Itu pelacur Jadi kan saya katakan Ketika dijumbahi sebagian Lelaki yang berjendron itu teroris ya. Maka kita katakan sebagian orang laki-laki yang tidak bercegot itu koruptor Apakah kemudian kita katakan semua orang yang tidak bercegot berarti koruptor? Nah, kan tidak Kalau tidak, kalau di sini tidak, di sana juga harusnya tidak Kalau cuma kamu uh, yang benar, sebagian orang tidak tidak bercegot koruptor ya, Begitu juga kita katakan sebagian lelaki yang bercegot teoris Oh tidak semua ya, tidak berjilpah itu pelacur. Ya sudah, kalau memang tidak semua uh, perempuan yang tidak berjilpah dan berjadar itu pelacur, ya maka tidak semua perempuan yang berjadar itu pendukung teroris. Nah, bagaimana cara mengatawasun berdekat dengan Al-Quran karena banyak pengajian? <tuh> Saya kesulitan mengatur waktu sedangkan di siang hari banyak urusan dunia sehingga mengurangi konsentrasi untuk bersama Al-Quran. Datanya adalah ya, untuk pengajian-pengajian yang uh, orang itu mau menyelesaikan kebutuhannya. Mungkin ada beberapa pengajian yang uh, bisa dikurangi untuk uh, untuk memberikan, menyelesaikan waktu untuk bersama Al-Quran. Selanjutnya juga solusi yang kedua adalah dengan mungkin membawa Al-Quran Meletakkan Al musab Al-Quran di sakunya Hingga ketika ee, mungkin ke siang hari Waktu kosong, luang atau waktu yang lain kosong Maka kita bisa mengeluarkan musab Al-Quran Kemudian membacanya. Bolehkah memberi nama dengan nama Habib Rahman Ini penulis air-air cinta Ya Jadi pada asalnya uh, nama ini insyaallah tidak masalah, orang dikatakan sebagai Habib Rahman karena semua orang beriman Allah cintai, semua muslim Allah cintai. Tentang waktu salat subuh yang benar. Waktu salat subuh yang benar cuma satu caranya, ketika fajar shadiq terbit. Tidak ada kejadian yang lain ke selain itu. Cuma, nah, kapan waktu fajar shadiq itu? Maka pada asalnya, sebagaimana pernah kita bahas mengenai kajian al-Irsyad dalam se-ekap bahasanya boleh menggunakan hisab untuk menentukan uh, jadwal waktu solat bil ijma' dalam kesepakat waktu solat itu bisa ditentukan dengan ilmu hisab ilmu fala itu jema, bagaimana dikatakan oleh al-Qaafid al-Maliki. Oleh karena itu, maka yang jadi, apa pada dasarnya, eh, nah, jadwal sholat itu jadi rujukan Pada dasarnya itu jadi rujukan kecuali terdapat bukti, terdapat penelitian, terdapat, terdapat argumen yang meyakinkan kalau jadwal tersebut keliru eh, dan lain-lain. Maka ketika itu, maka ya eh, tidak perlu menjadikan jadwal Uh, jadwal sholat bagikan kitab suci yang harus dimuliakan Yang tidak menerima kritik dan tidak menerima koasi Maka bisa jaga dikoreksi dan diperbaiki Namun tentu dengan alasan yang bisa diterima Dengan bukti dan fakta yang jelas Atau sebelumnya ada yang terlewat berkaitan dengan masalah sholat malam setelah uh, Setelah sholat terawes Maka Menurut ulama yang mengatakan sholat traweh, sholat malam itu ada batasan maksimalnya tetap boleh sholat di tengah malam meskipun sudah sholat traweh yeah. Kenapa? Karena kiniatan sholat mutlak yeah. Maka boleh sholat mutlak itu waktunya bebas atau kan? Bukan waktu terlarang Maka orang sudah sholat traweh yeah. dan dia berpendapat bahasanya sholat malam di batasan maksimalnya Maka di tengah malam dia bisa bangun dan dia berniat salat sunat mutlak di malam hari. Sedangkan menurut ulama yang pendapat jumlah ulama yang tidak ada batasan maksimal. Maka jelas boleh sholat uh, di tengah malam dengan niat sholat malam. Boleh keangkapan sholat pacar dipotoh dan sampai kapan batas waktunya. Sholat kapal yang subuh bagi orang yang rutin melakukannya maka boleh dipotoh. Dan waktu kodoknya ada dua. Pertama waktu boleh, yang kedua waktu dianjurkan. Waktu boleh untuk kodok kebelia subuh adalah setelah selesai salat subuh. Berdasarkan sunnah kauliyah. Berdasarkan perbuatan sahabat yang didiarkan oleh Nabi SAW. Kemudian waktu yang abdal adalah waktu duha. Sebagaimana? Berdasarkan sunnah kauliyah. Berdasarkan kebelian Nabi SAW. Bagaimana kalau orang sholat di masjid yang masjid tersebut ikut jadwal imsakiyah, Padahal itu salah, tapi ia masih ragu bimbang waktu mana yang harus dia ikuti Pertama, satu hal yang perlu diperhatikan Ulama ijma, jika orang itu masih ragu, -ragu waktu itu masuk atau habis Maka sholatnya tidak sah Sholat itu sah, ketika orang itu yakin Waktu sholat sudah tiba, Dari okay? sholat subuh, sholat dulu, ataupun sholat yang lainnya Ketika soalan tu masih ragu, aku jangan-jangan waktu belum belum tiba, maka solat yang dikerjakan dalam tradisi ini adalah solat yang tidak sah bin ijma dengan sepakat ulama. Oh, ini solat yang. Kambilan yang dia yakin dan dia mantepi. Muka kalau dia sudah telah berasa mantep, berasanya jadual yang ada keliru, dia ya tinggalkan jadual yang ada. Dan uh, lakukanlah sholat pada waktunya yang tepat. Dan waktunya yang dia yakin adalah waktunya. Bagaimana kalau orang tersebut jika mengkodok sholat sunnah bajar tapi dia ragu? Dalam arti ia tahu sholat subuhnya tidak tepat karena tahu ilmu. Dan di tengah sholat ia ganti niat menjadi sholat subuh. Jika pertanyaannya maksudnya adalah awal yang awalnya adalah niat. Objek subuh kemudian di tengah-tengah dia niat. Maka dua-duanya tidak sah semua nah, Dua-duanya tidak sah semua Karena kurban niat dalam sholat itu ada tiga macam Pertama mu'ayan ke mu'ayan Kedua adalah mu'ayan ke mutlak Yang ketiga mutlak ke mu'ayan Jika orang itu niatnya sholat itu adalah uh, mu'ayan ke mu'ayan Tertentu-ketertentu Maka dua-duanya tidak sah Ada orang yang niat Uh, ada orang yang niat salat uh, salat pagi subuh Setelah itu dia berubah jadi niat subuh maka ini tertentu kepada tertentu maka dua-duanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah uh, mutlak kemu ayat. Ada orang yang salat mutlak dia tidak berubah dia tentukan niatnya oh saya mau kau beliak Awalnya niatnya salat subuh mutlak. Kemudian dia berubah niatnya di tengah jalan. Menjadi kobliah syukur. Ya. Maka ini tidak sah. Yang ketiga. Mu'ayat kepada mutlak. Ini sah. Orang niatnya sholat kobliah subuh. Atau orang niatnya sholat kobliah zuhur. Di tengah jalan. Kemudian dia pindah. Dia turunkan. Setak oh, sholat-sholat mutlak saja. Atau orang niatnya. Mau sholat zuhur. Masuk ke masjid dikira sudah sholat. Ini 3 jam. Satu dinilai berubah. Posong. airnya niat sholat. Duhur. Ketika dia dapat satu ukat. Tiba-tiba datang seruang dua azan. Oh ini baru azan. <tuk> Pasal yang habisannya Duhur. Maka dia turunkan niatnya dari Duhur kepada sholat unang mutlak. Hukumnya boleh. Dan sah. Kenapa? Karena setiap mu'ayan... Itu mesti mengandung mutlak. Kemudian ketika dia hilangkan mutlaknya. Maka jadilah. Dan ketika dia hilangkan mu'ayan. Maka jadi mutlak. Kalau orang itu niat sholat duho. Maka pertama dia niat sholat. Semata-mata sholat. Kemudian dia tambah dengan niat. Sholatnya adalah sholat duho. Ketika duho dia hilangkan. Maka masih ada niat. Yaitu apa? Semata-mata sholat. Jadi ini niat mutlak. Maka satu jenis ya jika muayyan turun ke mutlak ya. Maka itu tiga, pembagian perpindahan niat sebagaimana dijelaskan oleh Sayy Muhammad bin kita ingin melaksanakan salat tahajud setelah selesai salat rawi apakah kita menunda salat witir pada salat rawi karena terdapat dalil yang menunjukkan tidak ada witir dalam satu malam jawabannya ya bisa salat witir di awal malam kemudian Ketika akhir malam dia sholat, tanpa perlu berwitir lagi. Dengan itu dia mengamalkan hadis tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Artinya yeah. Hadisnya, tidak ada dua witir dalam satu malam. Bukan, tidak ada witir dalam satu malam. Namun, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan yang kedua, ketika dia ikut witir bersama imam dia niat bukan witir, namun niat genas. Ketika dia tidak ingin wisi di awal malam, ya. maka ketika imam berdiri untuk sholat bitir, maka dia berniat ikut imam, berniat dengar. Maka dengan itu, maka dia tetap sholat bersama imam sampai imam selesai, dan dia belum wisi di awal malam. Yeah. Maka ketika imam salam, dia tambahkan satu wakaat lagi. Yes. Yeah. Ketika Imam salam, maka dia tambah satu usaha lagi, sehingga sholatnya adalah sholat yang genap dan dia belum mitir, dan dia tetap sholat bersama Imam sampai selesai. Demikian penjelasan saya Muhammad Yusuf ini, kisahul muntik. Maka sebuah cara yang bisa dia lakukan. Cara yang terbaik yang dilakukan. Yang pertama, sholat mitir bersama Imam. Yang kedua adalah, selenai sholat genap pada saat Imam ha, mau melaksanakan uh, sholat mitir. Uh, dan sebelum diakhiri uh, Ada penggembang Sangat sayang sekali Untuk besok pagi kita libur sehari dikarenakan Saya sudah menyambut jadwal 6 bulan yang lewat Dan ternyata adalah jatuhnya Besok pagi <tuh> Ya, maka untuk besok pagi Kita libur dan kita uh, bertemu lagi di pagi Berikutnya Ini kan salamu ala nabri wa rahmatah Allah ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la wa atubu